Basi karibu katika shule ya Biblia, mafundisha Biblia leo siku ya Jumatano tarehe 30 Januari mwaka wa 2020. Tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza kama tulivyosomewa na mtumishi kabla ya hapa. Mlango wa 10 na e, mlango wa, wa kitabu cha Samuel wa kwanza Kama tulivyosema Samuel wa kwanza ina jumla ya milango iko 31 na Samuel wa pili ina milango nini kitu kama hicho. Jumla inakuwa 55. Walio ina tuko katika ule mlango wa 13. tatu e, mlango wa 13. tatu e, ukitafuta somo kuu kabisa, hoja kuu tunayopata humu tunaanza kuondoka na ujumbe gani hata kabla hatuendea kwenye maandiko. Tunaweza kusema hivi, somo leza cha somo kinaweza kuwa hivi. Nina kwa anajaribu kutafuta somo kuu leo patikana katika sura hii. Na lina katika maisha yetu kiasi. Eh tunaweza kusema kwamba Sauli <coughs> e, alishindwa mtihani wa uvumilivu ikamgarimu ufalme wake. Sauli tutaona kwamba Sauli kwa sehemu kubwa alitakiwa afanye awe na uvumilivu, awe na subira. Haku, hakuweza kupata ile subira au kutunza ile subira basi ikamgarimu ufalme wake. Indo, leo ndo tunaona kwamba ufalme wake unaenda kuondoka. unabii unatolewa una, una, una, una leo mba Sauli sasa ufalme wake hautadumu tena. Eh yeah. yeah, ndo naeleka sema lakini pia tutafuza mambo mengine humo katikati kutokana na maandiko toka yasoma. Eh yeah, somo yeah, mlango wa 13 una jumla ya mistari iko 23. Eh mlango unaofuata 14 ni mrefu sana na jumla ya milango mistari 52 bado na tafakari kama tutaisoma ndani ya siku moja au tuaikata kipande tutaangalia Kwaio leo kidogo kazi sio kubwa sana kulinganisha na wiki ijayo lakini tujiandae yote tutayafanya. Eh mwanango wa tatu unaanza hivi. Sauli alikuwa na umri wa miaka kadha kadha hapo alipoanza kutawala naye akatawala miaka kadha kadha juu ya Israeli. Unu miongoni mgononi mistari ile ambayo imekosewa kwenye Biblia karibu zote. Wewe anakuambia miaka kadha wakadha akatawala miaka kadha kadha, Eh aka aka aka. Em tuende katika kitabu cha cha Matendo ya Mitume wango 13. Kama hiyo yote lipo kwa wango 13 Matendo ya Mitume. Tusali ule wa shina moja Biblia nasema Matendo ya Mitume ya e, mitume Ishirini na tatu mitume 23 21 Biblia nasema hivi tuende haraka kidogo nasema Ee Isula moja anasema hivi. Basi eh nikas yafika pale. Ma 10 13 tatu 13 21 anasema um hatimaye wakamomba, wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benjamini kwa muda wa miaka arobaini e, Paulo anatoa historia ya hii yote anairudia e, siamini kwamba Paulo alikuwa na uwezo kujua muda wa kutawala kwa Sauli alafu hawa wanaoandika Biblia wakasema ni miaka kadha wakala kadha wakala ni kujaribu kuweka mashaka katika neno la Mungu King James inasema tofauti inasema alitawala kwa muda e, wa miaka 42 same nyingi miaka 40 sehemu nyingine. Eti King James ajasema hata miaka 42. Amesema miaka 40. Eh, sehemu nyingine unasema miaka na, mbini, na miaka ngapi na nini. Lakini katika King James anasema alikaa mwaka mmoja katika utawala na alipoingia ule mwaka wa pili ndio sasa kukalipuka vita hivi. Na huko nyuma tulionaakuwa na vita vita fulani alikuwa kwa sababu so, walimtawaza kwa ajili ya kwa e, kuwa mpigana vita nasema tunataka mfalme ya apigane vita mbele yetu walikuwa hawamini kama Mungu ana uwezo kwa kuongoza wakapigana vita wakashinda kwa sababu walikuwa tutaona kwamba hata hapa walikuwa chini ya utumwa kwa sehemu fulani ya, ya ya wa, ya, wa, ya wa, eh? kwa hiyo walimtidia mashaka Mungu wakataka Sauli lakini tunaona kwenye mlango unaofuata katika udhaifu wao wote Mungu huyo huyo waliyokuwa nafikiri kwamba hana uwezo kwa. wa kuwaokoa ndiye anayeowaokoa kwa washindi wa Filisti. Na Filisti tunaona kwamba walikuwa ni watu wengi sana. Anasema walikuwa ni kama mchanga wa baharini. Tunaona hapa mbele kwenye mstari labda nimetangulia kufika kule kabla ya kusoma. Eh tunaona kwamba walikuwa ni wengi sana. Na kwa hiyo tunaona kwamba ni ile mistari ambayo inakosheshwa koseshwa ili kusudi usikie tu shaka katika neno la Mungu. Lakini neno linasema alitawala mwaka mmoja na alipotawala anza kutawala mwaka wa pili hayo matatizo sasa yakaanza. kaanza e, kwa hiyo msari wa kwanza tutauruka kwa kweli usoma kama ulivyoandikwa Msari wa pili unasema naye Sauli alijichagulia watu elfu tatu Wa wataiisraeli ambao katika hao elfu mbili walikuwa pamoja na Sauli katika Mikimash na katika mlima wa Bethel na 1000 pamoja na Jonathan katika Geba ya Benjamini na wale watu waliosalia akawaruhusu waende kila mtu hemani mwake. Jonahthan akapiga hiyo ngome ya Wafilisti iliyokuwa ili huko Gibea nao wa Wafilisti wakapata habari naye Sauli akapiga tano katika nchi yote huku wakisema na wasikio wa Ibrania, Waisraeli wote wakasikia habari ya kwamba Sauli ameipiga hiyo ngome ya Wafilisti na ya kwamba Waisraeli wamepata kuwa makuruhi kwa wathilisi basi hao watu wakakusanyika pamoja kumfuata Sauli huko Gilgali. Kwa una miji farangi. Sauli alikuwa gega. Eh e, alikuwa bado hai, kwa kwamba alikuwa ametoka kuwaga kwenye mlango wa kumi na mbili e, sasa tayari Sauli ndio yuko kwenye Usukani anaendesha taifa lile. E, tunaona sasa kuna tokea vita. Na hivi vita kimsinga naye ni ni Jonathan Jonathan tunamsikia kwa mara ya kwanza kwa msomaji mzuri wa Biblia lazima wana kumbuka Biblia na e, taarifa za maneno ya Mungu yanapoanzia na yanakoishia tunachokuwa tujesikia habari za Jonathan eh, Jonathan Biblia inasema ni mtoto wake Sauli naye alikuwa mpiganaji anapigana sambamba na baba yake kimsingi tukichukua picha hii kiroho ni kwamba watoto wetu lazima wapigane sambamba na sisi katika ulimwengu wa roho Hatuoni kwamba watoto wake wako nyuma Sauli ametangulia hapana Sauli yuko anapigana yuko yuko Gilgal na huyu eh, yuko Gibea au Giba. Eh, Wanapigana na tunaona actually aliyowapiga wa Filisti alikuwa ni Jonathan. Lakini ikapigwa mbiu tarumbeta la kwa kusenya wa Izraeli, ili kusudi wasikie kwamba aliyepiga sasa ni Sauli. Sauli anaanza kubeba E, e, sifa za manaye alikuwa na uwezo wa kusema kwamba mwanangu ka kapigana yani manake kama manaye angeinuliwa ange Sauli angekuwa anainuliwa lakini taarifa inao kuja hapa nawashikii kwamba Israeli wote wasikie kwamba Sauli ka kawapika piga kawapiga wa, wa Filisti hii inakuja kuonekana ni miongoni mwa tabia za Sauli ambazo hazikuwa zinampendeza Mungu kuchukua sifa za mtu mwingine. Kwa ikitokea tuko hapa labda mtu akawa anapeleka njiri akawa anapeleka watu anakuwa watu. Waambieni kwamba huyu sifa hizi ni za huyu na badala sio za kwake, ni sifa za Mungu. Lakini anasema wafikie. Tunaona kwamba watu walikuwa mgawanyika. Sauli yuko kwenye mlima mwingine. Eh, Jonathan yuko kwenye mlima mwingine, Sauli anawata mbili Jona sana watu elfu, elfu moja, jumla wako 3000 kaswa elfu sita, halafu elfu tatu watarudishwa nyumbani wasema tunajitosheleza lakini anayepigana na kushinda ngome ya wa, ya wa filisti, ni ni, ni mwanaye Sauli akijulikana kama Jona <laughs> Jona anatokwe kuona baadaye atakuja kuonekana mara nyingi sana alikuja kuwa rafiki yake Daudi na wote walifanya kazi nzuri ya Mungu na kwa kiasi fulani akawa, akawa sio tena rafiki wa baba yake akawa kama upande wa pili Jonathan. E, tutaona kwamba ina ina, ina maana gani kiroho. Je ni jambo jema ni jambo baya? Utakuwa umeshikana na na mtu upande wa pili kuliko upande wa nyumbani kwako. Eh tutauja kuliona. Lakini Jonathan ni mtu mwema kwa kweli. Lakini pia anafanya kazi e, tungesema katika ulimwengu wa sasa, katika ulimwengu wa rohoni, wake Mungu hatutaki tupigane vita vya damu na nyama. Anataka tupigane vita vya rohoni. Vita vya rohoni ni nini? nini? Ni kwa Mungu na kulirewa. Hakuna namna tunaweza kujifanya tunapigana unasikia nawafunga -na wachawi wote. Hayo maneno hayasaidii chochote hata sikumwaga. Kiwango cha neno la Mungu kilichomo ndani yetu ndicho ulinzi wetu. Ndiyo vita. Anasema litua, eni neno la Mungu badalo ni upanga wa roho. Anasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa sita eh. Anasema upanga wa roho ndio neno la Mungu. Eh. Lakini sio kubweka Eh nawafunga wote. Na hiyo na... hata wa, mtu yote anaweza kaisema. Kitu ambacho mtu anaweza kusema ni neno la Mungu sio halijui. Lakini unakusoma kwamba nawafunga wachawi. Eh hey, na huku huku unaposikia wanawafunga wachawi ndiko walikojaa ndio anayafunga hey, mapepo yote. Mapepo yanaanguka wapi? Huko uko anakufungiwa. Kwa hiyo makanisa ndio watu wana mapepo. Na anawatesa kweli kweli. Eh. Hey, Yanawatesa kweli kweli. Kwa hiyo tunaona kwamba Jonathan katika unenengo wa roho anapigana o, ya, anapigana katika unenengo wa mwili eh muda wote agano la kale lilikuwa linakuja kutimizwa roho. Kama sehemu nyingine Mungu anasema uh, uh, uh, Stefano anawalaumu wa anakuwa anaongea na, wa, na, na Wayahudi kwa ujumla hasa dini. Anasema, wa dini ya Kaudi anasema ninyi msiyotahiriwa mioyo yenu Mungu kwenye agano lake tohara picha yake ilikuwa ni ni, ni ni tohara ya mioyo tohara ya mioyo ni kuondolewa eh ni, ni, ni kutoka katika ulimwengu wa asili kwenda katika ulimwengu wa Mungu na kuzaliwa upya eh, ni picha hiyo na kwa hiyo katika unywengu wa, wa, wa amini katika agano la kanisa agano jipya e, tunatoka kwenyewe katika vitu vya mwilini kwenda katika vitu vya roho. Of course kuna baadhi ya vitu vya mwilini vipo, havish. E, ni kama unapozaliwa mtu e, unapokuwa umeokoka. Ukiokoka unabaki na vyote viwili. Unapata mtu mpya anayezaliwa kutoka juu, anasema kilicho zaliwa kwa roho ni roho na kimetoka juu na kilicho zaliwa kwa mwili. Mwili unabaki vipi? Lakini lazima kimoja kishuke kingine kiongeze. Leo hii wa Kristo anakaa kanisani miaka kumi, 20, 30 matendo yake ya mwilini ni yale yale hayana tofauti. Washo hakuwahi kukua. Paulo anasema katika agonta wa kwanza mwanzo 15 mstari wa moja anasema mimi ninaufisha mwili wangu kila siku. Ninakufa kila siku. Haiwezekani usife kila siku, alafu kampendeza Mungu hata Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na Biblia nasema eh katika Warumi wa mlango ule wa 10, eh, mstari wa 17 nasema imani huja kwa jinsi ya kusikia na nikusikia kitu kimoja tu neno la Mungu. Mtu anakuambia nina imani kubwa. Anaweza kuwataabilia vitu vizuri, hana neno la Mungu, hana imani. Hana imani imani ya mdamoni. eh hata hata hata kwenye siasa dukoje unafundishwa kwamba siasa ni imani imani yoyote ile ya duniani uko na imani ya kisaada lakini kama ni imani ya Mungu inajengwa juu ya msingi wa neno la Mungu ana pasipo imani hai, haiwezekani kumpendeza Mungu na imani inakuja kwa jinsi ya kusikia na ni kusikia. kitu kimoja tu so ambacho neno la Mungu kwa hiyo tunaona kwamba sasa kosa la kwanza la Sauli sio dogo unapopoka sifa za mtu mwingine hata kama kufanyia kazi basi ingekuwa sifa za Sauli lakini kwamba ma, haya mapigano aliyoyashinda ile vita alikuwa Jonathan itakii kujulikana. Watu wane kosa jingine la Sauli. Sasa so, tunakuja kufika sehemu ambapo sasa Sauli anapoteza ufalme. Katika ulimwengu wa roho ni kwamba tunapoteza nguvu ya Mungu juu yetu. Tunapoteza baraka za Mungu Eh, na tunaangalia. Kwa hiyo kichwa cha kwanza kwamba lazima tujifunze kuwapa watu, kuwatambua watu wengine waliofanya vizuri. Kwa asili mwanadamu anapenda mimi ni Ndiyo siyo eh, mimi nikafanya hiki. Bwana nikafika pale nikamwambia hata kama ulikuwa sehemu na watu waliosema kumbe aliyesema alikuwa mwingine. Hapana. Ni vizuri tujitahidi kuwapa watu sifa na kutambua sifa za watu wengine. Lakini yote katika yote tumpe Mungu sifa kwa sababu yote anafanyika. Huyu huyu Jonathan alikuwa na watu 1000. Tutakuja kuona hapa mbele kwamba Wafilisti walikuwa wengi sana. Eh? mstari wa tano. Biblia nasema. kosa la kwanza la Sauli. Kupoka eh, sifa za mtu mwingine na kujiinua kwamba mimi ni mpiga wa Wafilisti. Mlango wa 13:5 Biblia inasema nao wa Filisti wakakusanyika ili wapigane na Waisraeli. Si wamechokozwa? Eh, magari 30,000 na wapanda farasi 6,000 na watu kama mchanga ulioufuoni mabahali kwa wingi wao. Wakapanda juu wakapiga kambi yao katika mikimash upande wa mashariki wa Beth-aven hata Waisraeli walipoona kuwa walipoona kuwa wako katika dhiki maana watu walifadha walifadhaishwa, walifadhaishwa. ndipo hao watu wakajificha katika mapango na katika vichaka na katika miamba na katika mashimo na katika mabilika hata baadhi ya waybrania walivuka Jordan wakaingia nchi ya Gadi na Gilead lakini Sauli alikuwa aliko huko alikuwa akaliko huko Gilgal na watu wote wakamfuata wakitetemeka empty picha ya mambo ambayo sio mazuri. Adui Sauli alikuwa na watu 2000 wapigana wapiganaji 2000. Na hata kuona huku mbele baadaye kwenye sura hii kwamba alikuwa hawana zana wa, Mtu alikuwa na tu ni mmoja, ni Sauli mwenyewe na mwanae Jonathan. Wengine wote walikuwa na vijembe jembe tu vya kulimia. Eh, wana Wafilisti wa, ni, ni adui zao wa miaka na miaka mpaka leo. Mimi naamini ndio wa Palestina wale paka leo mm. haijawahi kuisha kwa sababu haiwezekani kuseme Wafilisti wa Palestina wa ni watu wa tofauti lugha tu yenyewe nafanya na wadui huko pale kwa hiyo anakwambia ni wengi kama mchanga wa bahari wana magari ya vita alfu 1030 wanaowapanda farasi wake vita hiyo uko natunao kwenye farasi ilikuwa ni vita vikali sana yani unaweza kusema leo labda ni madroni ya, ya hewani mandege hayo makubwa wako alfu 1600 ye walikuwa 6000 6000 6000 sasa huyu ana wapiganaji wa miguu 2000 tu kwanza tuache vifaa hivi vingine huyu ana wafilisti wana magari 6000 i Amini wana magari 30 wana wana wapana farasi alafu kuna watu wasiohesabika wapiganaji wa miguu tu wachini, wa chini wa mtoto wa mkononi huyu anayo 2000 tu. Kwa hiyo angepiganana nao kwa au tuseme 3000 ginjosha na aliokuwa upande wa, wa wa Gibea kule na na na Jonathan. Kwa hiyo hii hivi vita vikua yaani wala ni kama uchukue mtoto mdogo ambaye ananyonya labda apigane na mwanaume mpigana vita wasiku zote. Ilikuwa ni vita haina tofauti na ambapo tunakuja kuiona ya Daudi na na Goliati Asante. Ilikuwa ni vita ambavyo haviningani kabisa. Hawa ni wengi wana wanazana, wana wana kila kitu hawa hana chochote. Watu wakatetemeka wakaanza kujificha wakafanya nini? Kwa kweli katika hali ya kawaida mtu yote yule ana ana haki. Na huyu ni mfalme. Na wale watu walikuwa hakuna suruhu. Taifa likitekwwa lilikuwa na uwezo wa wote mkafutika mka kabisa. Wakabakiza mali na labda na watoto na akina mama wachache. Wengine wote walikuwa na uwezo wa kufuta taifa hiyo Sauli alikuwa na haki apo bwana. Lakini haya mazingira mengi ukichunguza ni mazingira ambayo Waisraeli walikuwa wamejiwekea wenyewe. Walikuwa na Mungu mwenye nguvu kuliko wa Filisti. Tunaona kwamba adui anaposhambulia haji akiwa mdhaifu. Eh, adui anakuja akiwa katika namna isiyo thabiti. hii hata ukihesabu watu wanaokusema vizuri tu, labda itokee kwamba tuwe na uwezo kusikiliza sauti za watu Watu wanaokusema vizuri ah hilo flani mtu mzuri bana yani na, na nini Na watu wanaokusema vibaya, watu wanaokusema anaweza kawa mara kumi zaidi. Adui mda wote anakuwa ameongezeka katika namba. <tipi> <Hey>. Lakini <tipi> kwa hiyo watu wanatafuta msaada wanahamia kwa nani? Kwa Sauli. Sasa tuendelee mbele. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa ufupi katika hii hii mstari wa 5 mpaka wa 8 mpaka wa saba Ee mstari mimi tunaona kwamba Sauli yuko katika hali ya ya hofu ya pressure yuko kwenye pressure kali taifa wale watu wanajificha mpaka kwenye mabilika mpaka kwenye mashimo mpaka kwenye uh, milimani huko kote watu wametawanyika na tutakuja kuona huku mbele kwamba hata watu 2000 walikuwa nao baadaye walishuka wakafika 600 wengine kimbia kwa hiyo yu yuko kwenye hofu mimi na wewe katika maisha ya kila siku tutakutana na hofu kama hizo. Siku na mtu kwamba mambo yote yanaenda pana. Siku ya hofu ipo. Yatakuja magonjwa. Yatakuja watu wanaokupangia tu vibaya, vitu vibaya. Kuna kutakuja kuta matatizo kusimama katika katika mabaraza. Kutakuja vitu vibaya, kutakuja upungufu, kutakuja vitu vingi vitakuja. Yameni wakusanyika kama wafilisi. Lakini tutaona tunatakiwa tufanyaje katika shida kama hiyo Mungu hawezi kukuacha shida zika baki ilikuwa ni taifa lake na walikuwa na na mzuri walikuwa na nabii Samuel kwa hiyo Mungu alikuwa anampangonao na tunaona katika mlango wa 14 Mungu anaokoa katika mazingira yao ni haki Mungu tu yani sio kwa nguvu zao em tueni kwa hiyo tunaanza kwamba kwa kweli katika mlango katika msario wa, wa tano huu A, adui ni wengi A, kama ambao watakuja juu yako na juu yangu Shida zitakuja, ndio zitakuja, matatizo yatakuja, magonjwa yatakuja, habari mbaya zitakuja, utatakiwa labda usafiri kamaone fulani ununa hela. Yaani matatizo mengi mengi lazima yaje katika maisha ya kila siku. Lakini tutaona njia ya kuyashinda. Tutaona njia ya kuyashinda. Ngoja tuendelee kusoma sura hii. Msali wa 8 Tunaona sasa kinachoendelea. Atangoja siku saba Kwa kadri ya muhula waliweka na Samuel lakini Samuel hakuja Giligan na hawa watu wakatawanyika mbali naye. Kwa hiyo unaona kwamba alikuwa watu wameogopa wamekuja wamekusanyika karibu na mfami wanatafuta ulinzi, wanamsubiri nabii na wana kwamba nabii lazima afanye kazi, aombe neema ya Mungu halafu wakapigani. Nabii hatokezi siku saba. Mifiristi haina subira, yapo tuna wanaendelea kuona tu inaendelea kujikokoka kikoki. E, siku 7 zikapita wa 9 Sauli akasema nileteeni hapa sadaka ya kuteketeza na sadaka za amani akatoa sadaka za kuteketeza hata mara lipo kuisha kuitoa hiyo sadaka na, kutekete, ya kuteketeza kumbe Samuel akatokea naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu Samuel akasema umefanya nini eh naye Sauli akasema ni kwa sababu ya kuwa watu wanatawanyika Mbali nami na tunaona kwamba kweli walikuwa wameanza kutawanyika na na wewe hukuja siku zile zilizo nenwa na Wafilisti wamekusanyika pamoja huko mash basi nikasema Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgal kabla sijaomba fadhili za Bwana kwa hiyo na aliji nikatoa sadaka za kuteketezwa naye Samuel akamwambia umefanya upumbavu hukuishika amri ya Mungu wako alivyokuamuru kwa maana kwa Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya ya ya Israeli milele lakini sasa ufalme wako hautadumu Bwana amejitafutia mtu ampendezaye moyo wake naye Bwana amemwaamuru yeye kuwa mkuu juu wa watu wake kwa sababu wewe hukulishika neno la Bwana alilokuamuru taarifa za kwamba anakuja Daudi zimeshaanza kutoka aione tuseme ni kama ufalme umeshahama. Maana yeye aliyokuwa anatoa, aliyokuwa analeta taarifa au u, upako juu ya wafalme alikuwa ni Samuel. Samueli. Samueli ndio amempa Sauli anaammea taarifa zinasema kwamba kuna mwingine wewe tayari umeshakosea. Kwa sababu la Sauli tuseme kibinadamu mimi na wewe sio kosa kubwa, natokyo kuona baadaye kwamba makosa ya Daudi yalikuwa makubwa kwa uzito. Kwa mfano Daudi tunafika sehemu mbele tunaona sio katika Samuel Apili, wa 2 kwenye mlango wa 13 mtu wa na anaua, anachukua mke wake anafanya makosa ambayo ni makubwa sana lakini haimgariimu ufalme wake inaukata vipande lakini Mungu anasema ni wa milere, na ndipo Kristo atakapotokea kwa mtu mwenye makosa kuliko huyu mwingine tunajifunza nini Tunajifunza kwamba sio makosa yetu ni ni wingi eh, okay sio somo la leo tutakuja kuona mbele si, ni, ni, ni, ni ni kiwango gani mioyo yetu inavyo Mungu na tayali kukiri makosa yetu mbele za Mungu na kuomba msamaha wa Mungu na Mungu akatusamea. Kosala Sauli halikuwa mbaya sana kimsí kwa sababu alichokifanya kweli mazingira yalikuwa yanamlazimu kufanya kitu kama hicho. Kwa kesi vile vile kwa mfano tunaona tunaona kwa mfano ukienda katika ruko mlango ile ya 10 na 15 tunaona kuna maana mpotevu maana mtu mpotevu anaoja anafanywa vitu vikubwa sherehe kubwa wakati ametoka kufanya makosa mabaya kuliko maana aliyekuwa anakaa nyumbani ambaye kufanya kosa lakini hana sherehe <coughs> Sasa unazosema mbona kama sheria ya Mungu haieleweki vizuri tufanye nini Bana tuendelee kusoma maneno ya Mungu tuendeje sauti ya Mungu maana Eh, Sauli yuko kwenye hali ya pressure kubwa eh, watu wake wako wanaendelea kupotea wanajificha ufanu kama nchi iko inayoyoma ina inaondoka Anasubiri nabii aje nabii hatokezi muda waliokubaliana unapita ukipita anasema basi bwana ngoja mimi siwezi nikaenda mwenyewe siwezi nikaanzisha vita hivi hivi nikaanza kupigana na wafalisti kwanza niombe fadhilizo za Mungu aka chukua eh, sadaka za kuteketeza kaanza kuteketeza akimuita Mungu ile ndio amemaliza tu kumaliza kuteketeza kidogo Samuel anaingia Samuel anamwambia umefanya kitu gani? Umeshakosea ndugu. Umefanya upumbavu. Kwa hiyo unapoteza ufalme. Wewe umeeka kitu moja. Hata tukifanya dhambi kubwa kiwango gani usinikasema kama nimetoa kufanya yakufanya dhambi hapa hata tukifanya dhambi kwa kiasi gani hataweza kupoteza kitu kimoja ni okovu. lakini neema ya Mungu inaweza kupungua juu kwa, kwa kufanya makosa mbele za Mungu Ila kitu ambacho amesema hata tuondolea ni ule wokovu ile hata kama utafanya hata kama ukijinyonga ukaenda mbinguni kuaposa la kujiua unatokeza mbinguni unapokelewa kwa sababu Mungu anasema yeyote aniaminie mimi ameisha pita kutoka katika hukumu ameingia katika uzima wa milele na ni wa milele hauna mwisho Haya lakini tunachokiona hapa na lazima tujifunze tunaona kwamba Sauli kimsinga hakujua lakini alikuwa amewekwa katika hali ya ya jaribu aliletea jaribu kubwa likamshinda kulishinda Leo hii utakutana anaenda katokea ni bin mdogo mzuri akajikuta kuna mazingira ama atoe mwili wake ama asimame imara mpaka Mungu atakapomwonekania leo hii wata, watatoka tu wengi hata yuko ndani kujimwaga katika kila katika kila uchafu jaribu litamshinda ili kusudi apate kitu kidogo mwingine ni kazi ndio sio anatoa miliwake ili kusudi apate kazi hata kijana majaribu hayana budi kuja lazima yatakuja katika maisha kazi yetu kubwa ni kumtumainia Mungu. Katika huu wa Mungu huwa hakuna kusema kwamba sasa muda umepita, hapana. Tunaona kwamba Sauli alitakiwa hata kama ni kutuma wajumbe kwa kwa sababu alichokifanya kosa analofanya anaenda afanye kazi ambayo sio ya kwake. Leo hii utasikia ili kwa ni kazi ya, ya, ya kuhani. Sauli hakuwa kuhani. Ali alishukiwa na roho wa Mungu kwenye mlango ule wa 9, na wanane mwishoni pale alishukiwa akawa miongoni mwa wale lakini hakuwa kuhani haikuwa kazi yake leo hii Mungu anasema simpi mwanamke mamlaka ya kuhubiri mtu anakuambia pana mimi naenda kuhubiri Sauli alikuwa hakupewa mamlaka ya kutoa sadaka za kuteketezwa kwa neno la Mungu lakini akayapoka akaya akayachukua kwa jambo kwa jambo izuri kwani wale wale wanaohubiri wanawake wenye makanisa wanaohubiri wanakuwa wana ubaya wote lakini wanakwenda kinyume na neno Mungu anasema asihubiri. Subiri. Haunena sehemu nyingine ambapo utahubiriwa. Ndio mimi ndio ninachokiona norma ndio huu ujumbe. Baso alichokifanya al halikuwa kosa. Kosa alifanya kazi ambayo Mungu hakumwambia usifanye. Yeye yeah, akaifanya. Kwa uzuri. Mungu anawambia na naanze na kanisa kwa wanawake kwa uzuri. Nataka na kuhubiri njiri lakini Mungu amekwambia usihubiri hiyo njiri kwa jinsia hiyo. Wapi waubiri watoto wapi? perekani ile pamoja na watu wengine ndani ya kanisa lakini anayehubiri mwanao Biblia sema nataka wanaume wasalishe kila mahali kila mahali hajasema sehemu fulani nyingine hapana lakini eh, Mungu alikuwa amesema nataka kuhani atoe sadaka za kuteketea na kuhani alikuwa Samuel kabla yake alikuwa Eli na wanae Phineas eh. kwa hiyo tunaona kwamba Samueli anatokeza pale tujifunze tunajifunza nini kwamba pale ambapo uvumilivu utakapotushinda kusimama katika kicho cha Mungu na haki na utakatifu ndipo sasa wakati huo ndipo kile kitu tuko tunakitarazamia, ule msaada utakapotokeza lakini tayari tutakuwa tumeshakosea eh tayari tutakuwa tumeshakosea hebu twende katika kitabu cha Tuanzie katika kutoka kutoka mlango wa kumi na 18. Tusome kutoka katika mlango wa kumi na 14 kitabu cha kutoka. Ni kile kitabu cha pili mwanzo kutoka mlango wa kumi na 14. Tusome mstari wa Nani fike pale mwanae. Tumisema tuanze mstari wa 10 anasema hivi. Kutoka kumi na 14 10 anasema yvi. Hata Farao alipokaribia wana wa Israel wakainua macho yao na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao wakaogopa sana wana wa wakamlilia Bwana wakamwambia msajie kwa sababu hapa kwa makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri neno hili Silo tuliro kuambia huko misiri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani Musa akawambia watu msiogope simameni imara ametumia neno tu lakini kwenye kingjeuse anasema simameni imara mkaone okovu wa Bwana wafanyia leo kwa maana hao wa Misri waona leo hamtawaona tena milele bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya tunaona mazingira ya Musa na mazingira ya Sauli yana karibiana tena ya Musa alikuwa anatisha zaidi ya Musa alikuwa anatisha kwa so, wale ya, ya ya Sauli walikuwa bado wako kwenye ngome yao yamkini ndio wako wameshaanza sasa kumachi, kwenda mbele kwenda kupigana lakini hawa wa Misri wa Aisha yani wanakaribia wanawaona ni wale mbele. Mazingira ya pressure aliyokuwa nayo Musa yalikuwa ni makali kuliko aliyokuwa nayo Sauli. Haya tuseme yalikuwa yanalingana. Wote walikuwa ni kufa ni kwao. Adui hao anawazidi nguvu mara 700,000 na ngapi? Anawazidi wazidi sana. Ila Musa namwambia hivi, anamwamini Mungu bila shaka yoyote. mi nakutaka na mimi nakwambia wewe na mimi. Shida utakazopitia zote, maada umesimama na Mungu katika usipovunja usipo, amri. Usipo, usipo, usipo. Kwa sababu so hapa chini hem turudi nyuma hafutumaltee hoja. Turudi katika Samueli wa kwanza, mlango ule wa kumi na tatu, msara wa kumi na tatu, anasema hivi. Na e Samueli Samuel akamwambia, Sauli umefanya upumbavu ukuishika amri ya Bwana. Kosa lilikuwa ni alivunja amri ya Bwana katika kupani. katika pressure. Kama tusipolazimika tu kuivunja amri ya Bwana. Mungu anasema usij Usi, usi, usi, usi, usifanye uzinifu usifanye uasherati usifanye uchafu mtu hata kama amelazimika kutoa mwili wake a bado akasimama asivunje ya Bwana Mungu atatokeza wakati unaofaa na majira yanayotakiwa atakupigania kama alivofanywa wa Kwa sasa Musa alikuwa hajaongea na Mungu kwamba hawa wa wa wa, wa victory, ni yes. kwamba hawa wa misri wataangamia katika bahari ya shaamu. Mungu alikuwa awe kumwambia kule nyuma. Alikuwa amemwambia tu mimi nitakutangulia mbele. Eh? Na mchana kutakuwa na nguvu na wingi la la, la la la la kualinda na jua kali na usiku kutakuwa na nguzo ya moto ya kuongoza katika giza la usiku. Eh? Lakini alikuwa akombea kwamba atakufa. Lakini Musa kwa sababu alikuwa anamjua Mungu wake. Alikuwa na imani isiyo na mashaka juu ya Mungu wake. Akasema msio na wasiwasi. Hawa Misri hawa hamtaona tena. Alikuwa hajui. Aliene kiimani tujifunze kwenda kwa imani. Lakini sio imani iliyojengwa juu ya, ya uongo. Leo hiyo mtu mtazamana nina imani ndaenda kutoboa kutoboa kutobo, umesoma neno la Mungu ukampendeza uka Mungu. Biblia tutaona siku ya Jumapili. Biblia inasema katika katika kitabu cha eh, Yakobo mlango wa nne, mstari wa nne, Ule mstari mstari mkali sana tena unatisha kidogo anasema enyi wazinzi, hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu ukishakuwa rafiki wa dunia automatically unakuwa ni adui wa Mungu Rafiki wa dunia anapenda mziki ya dunia likitokea fiesta yuko pale na wengi wanakuwa ni wakristo baada na kumwambia ninajua Mungu ataenda kunipigania wewe tayari umesimama katika adui wa Mungu Mungu atakupiganiaje Mungu hapigania adui zake Alo Yesu Mungu anaangamiza. Biblia nasema, Mungu wetu ni moto ulao, na no Biblia nasema, lakini Mungu anawajua watu wake. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Biblia inasema katika katika Waebraia mlango wa 11:1. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini, akiona shaka sitapendezwa naye. Huu anatoka na mashaka. Hivi nilini siku gani ambapo tutakaa bila kuwa na wasiwasi kwamba hatuna shida mali zetu? Mimi na hata tajiri mkubwa namna gani kuna watu hapa ni matajiri hapa Dar es Salaam wako wamefungwa wa na uta na pesa zao. Matatizo hayaangali haya, haya kwamba huyu ni tajiri masikini Hicho ni mtu mwenye utajiri mkubwa matazo yake yanakuwa pia ni makubwa. Taifa. Ndio. Ndio hawalali. Biblia katika kitabu cha maombolezo Hicho ni sio maombolezo ni maombolezo nako anasema hizo wabaya lakini hasa sasa nasema katika kitabu cha cha cha muhibifu a usingizi wa kibaruwa kimtamu sana yani mtu ambaye anaamka asubuhi akaenda kufanya kazi akatumia nguvu zake toka jasho usingizi wake unamtamu lakini nasema ule tajiri hapati usingizi mpaka asubuhi mpaka atumiwa wadaa clever tulikuwa tuisikia kama kajana wacha ule uko na kama watu matajiri wanapima shimo kojo sio wanafanya wananaonekana consumaio banda kuliva sababu hawasinzii Hawasinzii tukitaka kusinzia tusikie sauti ya Mungu amina tukitaka kushinzia tusikie sauti ya Mungu tusikilize neno la Mungu tumwamini Mungu bila shaka yoyote lakini pia tuitie tu, tu sauti ya Mungu Hem tutoke hapo tulikuwa katika e, kutoka tunaona Musa anakutana mazingira kama hayo hayo. Hem tutoke pia tusome sehemu nyingine. Tusome katika kitabu cha Waamuzi. Kwa hiyo kama ulikuwa katika kutoka utavuka kitabu cha mambo ya Walawi, kulia, utaenda zaidi hesabu utavuka kumukumba na Torati, tangia yoshua, Baada ya kuna kitabu cha Waamuzi pale. Waamuzi mlango ule wa, wa sita, Tanzia mlango wa sita Waamuzi. Tusome mstari wa, wa, wa kwanza aamuzi mlango wa sita, mstari wa kwanza, Haya maandiko ya Mungu yameletwa ili kusudi yaweze kutufundia. Ili kusudi yaliyompata Sauli asitupate ya mimi na wewe. Biblia inasema katika kitabu cha Wakonante wa kwanza mlango wa kumi wa kum actually. Anasema haya yote yameandikwa kwa ajili yetu tuliofikia na miisho hii ya wakati huu. Anasema Tuanzie msali wa kwanza nasema hivi Kisha bwana wa, eh, wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya bwana bwana akawatia mikononi wa Midian muda wa miaka saba mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli tena kwa sababu ya Midian wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome basi nkawa hapo Israel kuwa, wamepanda mashamba wamidiani waka wa wakakwea na wamaleki, na hawa wana wa mashariki wakakwea juu yao wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ifikapo Gaza wala hawakuacha katika Izrail riziki riziki ziwazo zote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Picha ni ile ile. Unaona adui akija, haja akiwa haja akiwa amekungua. Anakuja furu kabisa amekamilika. Wanikuja kama wingi wa Nzige wakitokeza wanafunika mpaka majani yanakuwa haonekana. Wanakula kila kitu, labda kuwacha udongo. Kwa hiyo walikuwa ni watu wengi, maadui wa Waisraeli. Na Waisraeli katika ulimwengu wa, wa rohoni katika katika agano la kanisa ni ni wewe na mimi tu roko. Biblia inasema si wa Israeli kwa jinsi ya mwili bali kwa jinsi ya roho katika imani. Eh, nasema katika kitabu cha Warumi. Eh. Usitari twende tu, tu, mbele kidogo anasema anasema kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya midia Midian Bwana akamtumia nabii aende kwa hao wana wa Israeli naye akamwambia akawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli sema hivi mimi naliwaleta aliwaleta ninyi kutoka misi nikawatoa katika nyumba ya utumwa nami niliwatoa na mikono ya WaMisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea nami na watoke mbele zenu nami na aliwapainchi yao kisha nikawambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu msiishe Musi, miungu ya waamoli ambayo mwaketi katika nchi yao lakini hawakutii sauti yangu anyway ukaenda mbele zaidi o me okay tusimame sura yote lakini twende turuke twende mshale wa 15 nasema Gideon Mungu sasa anakuja kuokoa kwa kutumia mkono wa Gideon. Gideon alikuwa ni miongoni mwa waamuzi walio kuwa na nguvu sana. Mungu alifanya kazi naye kwa nguvu sana. Sura ya 15 nasema Gideon akamwambia he bwana Mungu ikiwa bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yako ya ajabu? walio tuhadithia baba zetu wakisema je si bwana aliyetuleta huku kutoka Misri ila sasa ametutupa naye ametukia katika mikono ya Midian bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian je si mimi niliyekutuma mungu watu wako katika pressure kama ile madui wamekuwa wengi kama nzige kama hawa wa Philistine kama wa Misri lakini mungu kwa sababu watu walikuwa wameamini wameamini wami Mungu pamoja na makosa yao. Mungu anasema nenda nimekutuma Gideon. Ukisoma huku mbele Gideon aliwashinda wale watu tena alitumia watu 300 tu pekee yake. Eh walikuwa watu wengi wenye hofu akasema mwenye hofu yote aondoke. Alivogundua kwamba mm -mm, hawa watu wanakuwa na hofu hofu na nini? Akamwambia sasa nitawainamisha yule ambaye ataanza kulamba maji kama mbwa huyo ndio nitajua kwamba ni mwanaume wa kweli kweli. Ata wakawa 300 wakaenda wakapigana wakashinda. Kwa hiyo tunaona kwamba maadui muda wote watainuka. Magonjo yatainuka. Leo hii mtu akiugua tu kidogo nasikia yuko kwa Kamanzu kwa Ndiyo siyo, sio. Wa Kristo. Yuko kwa manabia anapakwa mafuta si hii. Vitu vilivyo kwa nje kabisa ya neno la Mungu. Ili neno la Mungu by the way ni ulinzi. Soma neno la Mungu vizuri. Na kuhakikishia wewe kwambie kwa, kwa, kwa uzu, hii ni ni ushuhuda kwa ambao nimeona mwenyewe. Kabla ya kulala usiku uwe na utaratibu wako, uwe na nyumba yako. Wote mtakao kuwa pale nyumbani. Someni na kitabu chenu cha kusoma kila siku. Labda uko katika neno la Mungu ni ulinzi. Neno la Mungu ni ni, ni ngao. Hakuna kitu chenye nguvu kulinda zaidi ya hili neno la Mungu. Lakini ulishike kwa imani. Lala kabla ya kulala usiku. Kabla kula cha umekula cha chakula chako mfanye nini? Chukua neno la Mungu. Labda uko kwenye kitabu cha matayo kwa mfano. Uko kwenye kitabu cha ruka Chukua sura moja kila siku mnasoma mnaendelea kujilinda hizo hayo magonjwa mtayaskia kwenye utayasikia kwenye kwa, kwa wengine Mungu nguvu zake pole pole zinaendea kuumbika juu yako lakini leo wa Kristo anasema ni kama kondoo wasiona mchungaji wanatupa huko wanatupa huko unakuta Jumatatu yuko kwa nabii huyu Juma ni yuko kwa nabii yule anahamishe yuko kwa mchungaji gani Juma yuko si sehemu nyingine jumamosi Moses yuko kwa Kalimanzuri anaishi namna hiyo kama kuku asiye asiye na mwenyeo. Hapana. Mungu wetu ana nguvu na tunaona kwamba anaokoa watu walioamini, walio kila wakati. Uh, tungeweza kwenda hata maeneo mengine kwenye kwenye sura ya leo. Eh, kwenye sura ya leo, lakini hatutaendelea huko. Lakini tunaona kwamba sio hawa sehemu nyingi sana. Tutaona sehemu zote maadui walipokuwa wanainuka watu waliokuwa mcha Mungu, waliokuwa anafikia sauti ya Mungu, walikuwa wanashinda bila kujarisha kwamba ni wachache bila kujarisha nini hapana. Walikuwa angaarini silaha ngapi anazo? Hapana, ni kwa mkono wa Mungu. Tutaona kwenye hata hapa Mungu alikuwa bado anawapigania hawa watu kwa sababu bado kuna nabii kati yao ni samueli Kwa nguvu ya samueli bado na tunaona kwamba kabla ya Samuel alikuwa anapigwa. Lakini Samuel alipoongozwa katika haki na utakatifu na, na uchaji wa Mungu waka wakaishi waka miaka mingi bila hofu bila hofu ya maadui sasa anakuja mfalme mpya anaanza kuleta mambo mambo yake nguvu za zamani zinaanza kupungua mapigo yanarudia okay tutaendelea na tunaona kwamba e, e, Sauli anatabiliwa kwamba atapoteza ufalme kosa ni kwamba ae anashindwa kumtumainia Mungu katika tabu zake. Pusari wa ya 15 tunaendelea anasema hivi. Basi amwelekaaondoka, akapanda kutoka Gigan mpaka Gibea ya benyamini naye Sauli akawahesabu watu walioikuwa pamoja naye, wapata kama 600. Unakumbuka walikuwa 2000. Sasa ameshafuka, anasema wengine walikuwa wanaondoka wanaondoka, yani ningoma alikuwa anakaribia kubaki peke yake. Wamebaki 600. Pamoja na kwamba ametoka kutoa sadaka kinyume na matako na sheria ya Mungu kinyume eh. na neno la Mungu eh naye Sauli na mwanawe yonathani. na watu waliokuwa pamoja pamoja nao wakakaa huko Giba Geba ya Benyamini lakini wa Filisti wakatoka katika Micmash nao watekaji nyara wakatoka katika Marago ya hao wa Filisti vikosi vitatu kikosi kimoja kigeukea njia iendayo Ofra. hapa ramani hatunayo vizuri hmm mpaka nchi ya shuwali na kikosi kingine kigeukea njia iendayo Beth Horon na kikosi kingine kigeukea njia ya mpakani elekeayo bonde la Siboe Siboimu upande wa Anyika sasa tunaona kwamba Sauli ni kama Samueli ni kama amemterekeza fulani kwa sababu anaonekana anaondoka Samueli baada ya kufika pale asemwa alishafanya pumbavu Tunamuona msalimu wa Samueli akaondoka akapanda ak aka kutoka Giga mpaka Gibea akaondoka. Sasa mahali hapa wako Gigaani ambapo walikuwa Sauli. Sasa tunaona Wafilisti Wanatanguliza sasa eh, wanatanguliza mashambulizi, wanatoa vikosi vitatu kimoja kinapita huku, kingine kinapita labda kati, kingine kinapita kulia na kingine kushoto. Eh, wanapitia njia tofauti tofauti. Tunataka Eh, tunakinyufa katika hilo, kwa sababu kwa kawaida tunapopata na ni uzoefu kila mtu alishaoona. Unaoje uangalie wakati ambapo uko juu ya mawe huna senti huna nini ndo matatizo yanatokeza. ndiyo sio? Ndiyo sio? Wakati huna chochote ndipo utasikia ugonjo umeingia. Deni linakuja. Hapo limeisha kwamba matatizo mashambulizi ya wafilisiti yanakuja hiki pita huku na inapita huku yote yanatokeza kwa mtu mmoja kito Sauli na nguvu ya Mungu ni kama imeondoka mungu. kwa sababu alikuwa hamtengemeyi Mungu lakini tulikuja kuona kwamba Mungu alimwacha kwa muda baadaye alikuja kufanya kazi pamoja naye japo baadaye kabisa tena akawa umetoka yani alikuwa kwa kuonyesha kwamba sitakuacha mmoja kwa mmoja lakini alikuwa anaanza kupunguza nguvu zake sauli so, unabii umesha toka eh? kwa hiyo tunaona kwamba madui wanaposhambulia hawaji katika njia moja wanakuja katika njia nyingi na hiyo inasema sehemu nyingi tu M20 katika kitabu cha e, cha kumbukumbu la kumbu torati ngoma huko katika samweli unarudi wa kwanza rudi kushoto kabla ya hapo utakuta kitabu cha Ruth kabla ya kitabu cha Ruth utakuta kitabu cha Waamuzi kabla waamuzi utakuta Yoshua e, alafu tukaingia kwenye kumbukumbu la kumbu torati e, upande wa kushoto mlango wa shina nane, mwishoni mwa kitabu cha kumukomana torati gudana nasema mlango ule wa shina nane, tusome mstari wa saba, nasema hivi Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako watatoka kwa njia moja lakini watakimbia katika njia saba. Unapomtegemea Mungu maadui wanaweza waje hata katika njia moja au katika nyingi wakifikiri kwamba labda watakushinda lakini Mungu wanasema ukinitegemea mimi hawata kuweza watatawanyika kila na tulishawahi kuona nyuma kwamba Sauli alipokuwa bado mzuri na Mungu kwenye sura mbili zilizopita aliwapiga wa Filisti hawa mpaka hawakubaki pamoja kila mtu alikaa peke peke yake Ulitawanyika moja moja mmoja Eh hey, tumeona hii. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapokuwa vizuri na mungu na atuoona kwenye sura inayofuata. Mungu hata kama adhoizi zako atakuja katika njia ngapi lazima atahakisha kwamba amekulinda na wataondoka. Matatizo yana muda na watuja na kuondoka. Huwezi ka, uka, ukaishi katika raha wote Lakini pia matatizo nayo yana mwisho. Matatizo nayo mwisho. Matatizo yana mwisho hayapo kila wakati. Kwa hiyo tunaona kwamba maadui wanakuja wakiwa wamejipaka tuendelee msari ule wa 19 na tukiwa tunaeleka kufunga anasema hivi msari wa 19 anasema hivi basi hakuonekana muunzi yoyote katika nchi yote Israeli kwa kuwa wafilisti walisema waebrania wasije wakajifanyia panga na au mkuki lakini waizrail wote Hushuka kwa wafilisti ili kunoa kila mtu jembe lake na mundu wake na shoka lake na sululu yake na walikuwa na tupa za kunolea sululu na miundu, na mauma na mashoka na kwa kuinua michokoo hivyo ikawa siku ya vita haukuonekana mkononi mwa mtu yeyote miongoni mwao miongoni mwa watu waliokuwa pamoja na Sauli na na, Jonas, na, na Jonathan upanga wala mkuki Isipokuwa Sauli mwenyewe na mwanawe Jonathan walikuwa navyo na jeshi wa la wakatoka hata mwanya wa Mikmash. Sura inaishia hapa. Tunaona kwamba sasa bado udhaifu wa Sauli na watu wake unaendelea kuwa mkubwa unaendelea kuvihirika. Wako wachache. Samuel ameondoka. Wako wachache katika idadi. Madhui ni hawaeshabiki idadi. Wanakuja katika njia nyingi katika makundi mengi. Halafu sasa kwa bahati mbaya hawana hata zana za kupigania nchi nzima kuna sauli peke yake na mizana yenyewe ni ni upanga upanga ndio kulikuwa ni kitu cha kupigania ndio kulikuwa ndio tuseme bunduki au ndio labda bomu au nini kitu cha kupigana wako ziko mbili nchi nzima huko tunaona tu magari ya vita ya 2030 Mafara farasi za vita ziko 6000 na idadi ya wapiganaji haijulikani ni kama mshango wa Baharini. Katika hali ya kawaida ni hofu. Lakini unamtengenea Mungu katika mazingira haya unashinda hivi vita kiraisi sana. Unashinda. Hebu hey, angalia maisha hapa mjini tu peke Ukiangalia kimsingi utaongea kwamba labda mkeni usinge maliza mt mwaka mu, mu, wako mzima. Ningefikiri kwamba mahitaji tu ya, ya, ya maisha kila siku yangekushinda alio karudi hata kijijini kufanya nini? Lakini Mungu anasema ita na leo itapita na kesho itapita na siku nyingine itapita bado anakulinda. Kazi yetu ni kumameni Mungu. Kazi yetu ni kumameni Mungu. Lakini pia tuende mbele sasa tuende emtende katika kitabu cha wa nani katika agano jipi? Nani katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa tume Waefeso mlango ule wa sita, tutuangalie tu, maana ya kukosa upanga kiroho ni nini wanakosa upanga. Tusome mstari wa 10 nasema hivi, waefeso kumi Hii ni mstari muhimu sana ya, ma ya maisha ya kila siku wa kume, ya Mkristo. Biblia inasema, "Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu, waeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga kuz, kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho kwa so hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana siku ya uovu mkiisha kuyatimiza yote mkisimama basi simameni hali umejifunga kweli kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali imejifunga kweli viunoni na kuvaa diri ya haki kifani na kufungua miguu ya tayari tupataa kwa njia ya imani zaidi ya yote mkitiwa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale ya huyo e, mishale yote yenye moto ya, ya movu tena ipokeni chepo ya wakovu na upanga wa roho. E, upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Emu Hawa wana wa Israeli kwenye Samuel wa 13 hawana hawa upanga. Leo hii wa Kristo hawana upanga. Wamejanganywa upanga. Na utaona ni kwamba tu hatukupata muda wa kuyasitiza haya maandiko. Utaona kwamba waliokuwa wamewafanya wasiwe na upanga, walikuwa ni wifeish wenyewe. Inaonekana walikuwa ni kama wa, wa, walikuwa ni kama wakoloni wao, walikuwa wamewasimamia, yani walikuwa wanawa wata, wanawatawala. Sasa hawa ni kama wanajaribu kujitoa na baada ya kupata mafunzo wanatafuta kama kauhuru uhuru Ni kama wakati wa vita vya uhuru. Kwamba unakuta adui yako ni kiongozi wako yuko umo umo lakini sasa ukiwa una ukiwa na sanaa semu ni nuru unawatoa. Semu nyingine watu walitumia mitutu wakashinda wakaondoa kwao. Lakini sisi hatukupita katika mfano kama huu Tulitumia vitu. Tulipata uhuru wa eh? Lakini turudi kwenye uhalisia waneno Hawa hawana upanga katika agano jipya anapo ambapo hatuna hatusemi upanga wa wa wa, wa, wa, wa kupigana vita vya mwilini upanga kibiblia neno la Mungu tumesoma katika Waefeso mlangu wa sita eh, upanga ni neno la Mungu anga neno la Mungu azematuaini upanga ambao ni neno la Mungu wana wa Israeli chini ya Sauli ni wadhaifu kwa sababu hawana upanga wanapigwa wana na maadui wa Kristo leo wanapigwa na wadui kwa sababu nao hawana upanga unaweza ukakuta katika kanisa zima hakuna mwenye upanga hata mmoja au kama kuna ka upanga labda anako kamchungaji kama mmoja naye labda mchungaji msaidize au hayumo kabisa kama kanisa halina upanga wote wanakuwa upanga. Ndiyo maana ya maisha ya tokasi Ndiyo tafsiri katika agano la kanisa hebu chukua upanga chukua neno la Mungu hakisha kabla kulala. <coughs> Nani ya kulala ndani ya siku moja una neno la Mungu na kusoma sura moja soma biblia yote imalize leo ukitafuta wakristo Tanzania waliosoma biblia kwa imaliza huwapate aliyesoma kitabu kimoja na kumaliza humpati Alao wamwambia mimi nina so, imani. Biblia inajao usema kama imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Sasa uja sikia neno la Mungu una imani gani? Una imani gani? Una ulinzi gani? Eh? Una ulinzi gani? Hatuoni kwamba upanga ni maombi hapana, upanga ni neno la Mungu. Emri amwambia kwamba kuna mtu anaweza kapigana vita bila kuwa na, na zana ya kushambulia ya kupigania. Hiyo vita vitamshinda labda tunenda kwa kupigana ngumi yeye unaweka ngumi analeta upanga unaqatika mkono shetani hapiganwi na kitu kingine zaidi ya neno la Mungu ambao neno la Mungu ndiyo jina lingine la Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe neno la Mungu ni Mungu mwenyewe unaweza ukabweka wewe shetani toka tunaona tu, wana wa, wa, wasikewa kwenye kwenye kwenye kwenye Mateo na mtume 19 nadhani wanataka kuanza kubweka wanasema toka shetani niliyoshitani kazimama nikamwambia wewe unasema kwa jina la Paulo Paulo tunamjua na Yesu tunamjua wewe ni nani wale washambilie kubweka haina chochote lazima tubweke tukiwa tumejaa neno la Mungu na nguvu eh lazima tubweke tukiwa tumejaa neno la Mungu na nguvu waje sasa tuna ondoka na ujumbe gani katika kufunga. Tunaona kwa ujumbe kwamba eh, Mungu wetu tukimtumikia anaweza. Mungu wetu tukimtumikia anaweza. Lakini kufanya eh, unafiki. Leo hii Ukristo ni unafiki. Anakuambia tu eh, eh, tweni katika Yeremia Tueni katika Yeremia tuone Mungu anachokisema katikati ya watu wa leo na we unayenisikiliza ulioko hapa ulioko mbali utakubaliana kwamba Ndiyo maisha ya Kikristo kama ungekuwa sio una, unafiki Mungu anataka watu watembee wako uchi uchi Haya kati ya wakristo wanaosema Mungu yuko mdomoni mwao na maisha mwao na wale ambao ni wa au hata ni waislamu ni. ni nani anayetembea akiwa uchi Niu Kristo wazii wale wazi. alafu anakuambia Mungu wangu atanipigania wewe unavunja sheria yake kuliko hata huyo ambaye hana Mungu unakuwa ushuhuda mbaya mtu hayuko tayari hata kumtafuta mungu, mungu wako kwa sababu wewe una ushuhuda mbaya alafu anakuambia hebu twende mbele za Bwana tukamwambie shida zetu hapana Mungu huisiiki anasema maombi ya mwenye haki eh ni Mungu huashikia maombi ya wenye haki lakini watu wageuzao sh, sh, eh, shingo zao wasisikie sheria ya Mungu maombi yao ni nini? Ni machukizo. Maombi ya watu ambao usiotaka neno la Mungu, Wakristo wa Tanzania, niseme kwa uhakika kabisa bila kuwa na nimesoma Biblia yote nikapata ujumbe wanaomba maombi ya machukizo. Ndiyo sababu wanaonaa ukimi kuliko waislamu Yes niyo niyo sababu hata sasa hivi ukiangalia kiwango cha Gaza kinatokea katika maeneo ya Kikristo Mungu anageuka na kuadui zao Hapo anakuambia Mungu yuko kwa twende kwa Bwana hembe tusome kutoka katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa 12 mstari wa pili anashoma hivyo anasema umewapanda Naamu wametia mizizi wanakuwa na wanzama tunda katika dhinywa vyao ukaribu bali katika mioyo yao uko mbali Namura na Yeremia na alikuwa anaongea na watu ambao wa anasema a maisha yao yanaenda vizuri tu ni washomi wana ofisi nzuri wanafanya kila kitu na maana umewabariki vile vile leo hii watu wakibarikiwa wanatoka kwa Mungu hawataki kumsikia Mungu akina nasema umejaa midomoni midomoni wanasema bwana sana bwana jamani na wapenda wote nini maneno akina nasema moyoni mao haupo haiwezekani wakristo wakachafuka kuliko wasio wa kristo alafu akasema kwamba Mungu yupo katikati yao na haitaiendea kwa muda mrefu na kuhakishia haitaendelea kwa, haita kwa muda mrefu Mungu wapi kwa muda wote na ule ukache akache doa kwa watu so. kwa sababu vile anasema Mungu ni, ni si mwepesi wa asira. ni Mungu wa rehema yani ha, hapati asira haraka lakini ikija inakuja kwetu Mungu anasubira na tutaka tu anasubira na tumemwona ndio sababu Sauli anakosa subira ya kusubiri angalau hata siku moja aje Samuel Samuel atoe sa, e sadaka kafara za kuteketeza ili kusudi vita vishindi washinde vita lakini badala yake anakosa subira anafanya anavyofanya anaamua kama asiyuni anzishwe kanisa lake ni wanawake anakuwa na kanisa lake tunaenda kumbe Mungu lakini anavuja sheria ya Mungu anafanya jambo zuri lakini kimakosa basi inagharimu falme yake ni kwa vile tumesikia hii sauti Mungu hata tugalimu ufalme wetu Ufalme wetu ni kuwa watu wake ni kulisikia neno lake ni wokovu aliotupa ni ulinzi wake hata tugalimu kwa sote tunaenda kuisikia sauti yake e, na kupongeza wale kufika siku ya leo ilikuwa ni sura ambayo haivutii sana kuisikiliza lakini ni njema kwa sababu inatuzuu inaseme ili kusudi tujue namna ya kutembea na Mungu wetu eh Yeshi akatupata ile mpata Sauli akapoteza ufalme wake tuishi hapa baba tunakutukua kwa zako Asante katika neno lako usiku ya leo. Ama mungu nikaeendelee kutuongoza katika kicho chako na katika haki na utakatifu mfarai. Walinde wote ambao Mungu amejihudhurisha mbele yako hapa na hata msikilizaji wetu walio mbali wawe kuwa pamoja nasi mfarai rehema. Katulinde, katulishe, katuteme, katutu, katu, katuongoze katika yote katika haki mtakatifu wa mbinguni. Asante Mungu ni katika jina na baba na na mwana Amen, Amen.